Välkommen till Kvinnornas historia, del 3, med mig Markus Henriksson. Jag tänkte att vi kunde fortsätta där vi slutade senast. Eh, eller ja, inte egentligen. Vi slutade vid 1500-talet. Men mellan 1500 och 1700, då industriella revolutionen började, så skedde det inte allt för stora förändringar. Eh, arvsrätten kom in lite faktiskt grann innan, redan då tidigare. Men situationen började faktiskt förändras rejält och förbättras rejält när den industriella revolutionen började. Och under den här tiden så var det faktiskt så att männen kunde faktiskt jobba. Och vissa hade så bra betalt att kvinnorna faktiskt kunde stanna hemma. Och det var då hemmafru faktiskt kom till egentligen då det var eh, kvinnorna som bara tog hand om hemmet och tog hand om barnen. Tidigare så hade ju männen och kvinnorna alltid egentligen delat på arbetet. Båda hade liksom gått ut och skördat, båda hade tagit hand om kossorna och djuren och så vidare. Men på den här tiden då så kunde faktiskt det vara så att det var bara en man som jobbade och kvinnan som var hemma och tog hand om hemmet. Eh, och även under den här tiden då så skedde det väldigt stora förändringar för kvinnorna. Det här har dock att göra med den industriella revolutionen. Det vill säga att fabriker kom till. Att människor flyttade in från landsbygden till städerna. Många som är kritiska emot det här västerländska och den västerländska industriella revolutionen skulle hävda att kvinnornas situation förändrades och förbättrades. Enbart därför att de som hade de här fabrikerna och sågverken och så vidare, de behövde billig arbetskraft. Och man behövde helt enkelt betala mindre för kvinnorna. Sen så började såklart den, kvin alltså den kvinnliga rörelsen, de olika kvinnorättighetsrörelserna och den kvinnliga rörelsen för allmän rösträtt och så vidare. Men det var först senare och det kunde männen dock inte stoppa och det var därför som kvinnorna lyckades och det är därför som män och kvinnor idag är relativt jämställda i alla fall i västvärlden. Hur som helst på den här tiden 1800-talet så försökte faktiskt vetenskapsmän att förklara då varför männen hade den här styrande positionen. Men man insåg ganska snabbt att det är inte så stora skillnader mellan män och kvinnor. Och väldigt många började ansluta sig till kvinnornas sak. Och de började få ett allt större stöd. Här har jag radat upp olika milstolpar då som finns. 1845 lika sätt för män och kvinnor. 1863 kvinnor blir myndig vid 25. Tidigare hade de inte varit myndiga alls. De hade ju alltid varit under mannen. 1874 kvinnor får styra över sin egen ekonomi. Också en ny grej. Tidigare hade mannen sköt ekonomin. Eh, 1919 allmän rösträtt. Eh, 1935 lika pension. 1947 första kvinnan blir vald i regeringen. Och efter det så har utvecklingen gått extremt snabbt framåt. Men vi kommer in lite grann på det senare. Som jag nämnde tidigare så började kvinnor arbeta. Och kvinnor lyckades faktiskt få olika typer av industrijobb. Även om de skilde sig lite grann från männen. Det var till exempel mycket vanligare för kvinnor att arbeta med kläder i textilindustri. Att de höll på med olika typer av parfymerier. I saker som folk ansåg vara kvinnligt. Och som sagt de hade ju lägre lön än männen. Men efter ett tag så kunde man inte längre hålla på Utan kvinnor började få samma rätt till exempel att utbilda sig som männen. 1842 så fick kvinnor tillgång till utbildning. Och när de hade samma utbildning som männen så var det väldigt svårt att neka de olika typer av jobb som männen hade enbart tidigare. Så som lärare och så vidare. Så kvinnorna fick också bli det. Och det här gjorde att kvinnor började komma in på arbetsmarknaden väldigt, väldigt snabbt. Många anslöjde sig också till olika kvinnorörelser och de här blev väldigt stora och de kämpade för olika typer av rättigheter, att kvinnor skulle ha lika lön, att kvinnor skulle rösta och så vidare. Och många började ansluta till dem, lyssna på deras saker och så vidare och insåg att det de sa var faktiskt väldigt logiskt. Hur ser det ut idag då? Ja, tyvärr så värderas faktiskt män fortfarande högre. Och det här kan man kolla på olika vetenskapliga undersökningar som där till exempel föräldrar önskar att de hellre hade fått söner än döttrar, fortfarande än idag. Och det är fortfarande så att kvinnor brukar ta hand om hemmet mer än män gör, städar oftare, diskar oftare och sådär, även om det håller på att bli mer jämställt. Sverige, som jag nämnde tidigare, ligger faktiskt väldigt bra till. Vi har nästan lika höga löner. Vi håller på att prata om förändralighet att det är snart är lika. Så det är inte så många områden vi skiljer oss åt. Däremot så ser det annorlunda ut i resten av världen. Och vi försöker trots allt att trycka ner kvinnor än idag. Det här har att göra med det faktum att kvinnor är mer stressade idag än männen. De känner att de har mycket högre förväntningar på sig. Det här leder också oftast till att kvinnor generellt sett har sämre självkänslan än vad mannen har. Och vi försöker också, alltså vi män, att eh, objektifiera kvinnor och se dem som typer av sexobjekt. Den här reklamen är ett exempel. Det är mycket, mycket vanligare att man ser avklädda kvinnor i tv-reklamer, i filmer och så vidare än män. Men förmodligen så kommer det också förändras i sin tid. Eh, och som jag nämnde tidigare så ligger vi väst långt före. Kvinnomisshandel är fortfarande vanligt i resten av världen, inte speciellt vanligt här längre, även om det förekommer och bör stoppas. Kvinnor värderas lägre, det gör de fortfarande i många delar av världen, framförallt Asien, även Afrika. Och de får också sämre lönar, vilket man tydligt kan se, även här i Sverige, även om det är väldigt, väldigt lite nu för tiden. Men som sagt, utvecklingen går framåt och den går framåt väldigt snabbt. Tack vare globaliseringen och industrialiseringen så har det här spritt sig till större delen av världen. Så det är det förmodligen bara en tidsfråga innan vi har det relativt jämställt. Inte bara i Sverige utan också i resten av världen. Och det är någonting i alla fall som jag ser fram emot. Nu har ni fått följa med mig och den här lilla berättelsen om kvinn Jag hoppas det har varit en trevlig upplevelse. Eh, det, ni får gärna titta på mina andra videos ifall ni känner för det. Ha det bra så länge. Hej!